Valahol az idegen istenség talpánál ebben a pillanatban megkondítottak egy részgongot. A korella izgatottan felmordultak, hisz az újonnan érkező Trier gyomrából immár minden árut kipakoltak, kitereltek. A gongszó mégis ott vibrált a forró levegőben, amikor a lándzsás őrők felemelték fegyvereiket, s hagyták, hogy ettől tömeg elárassza a rabszolgapiac minden zegét zuggált. A férfiak egy részét, többnyire a szelcén hozott foglyokat felterelték taiusz szarus lábára, ahol a hosszú, kecses lábújapon és lábfejeken kellett felsorakozniuk. Kán morgára körbe pillantott. Vagy harmincan szorunktak egymás mellett, egytől egyik válogatott izmos harcosok. Különös társaság volt, annyi szent. Akadt köztük néhány adrioni halászlagény, kavrieroni kalóz, Pár mogorva trézei testörtiszt, két-három ruát haragjali, szláv az aldonáról, aztán volt ott számos skepetariai kartforgató, riadt tekintetű velencések, meg néhány fekete bőrű gajzabul. és a namát figyelmét leginkább őkeltette fel, egy karjait melkosan összefonó vörös szakálú férfi. Apró termettel verte a sors. Alig tűnt magasabbnak egy gyereknél, de Melkasa hordóként feszült, és karjai vastagabbak voltak mindenkinél, akit morgára valaha ismert. De báti volt, ezt elárulták vonásai és izmany feszülő öltözéke. Húrcsa tünt. tűnt. Szeme csak nem oly veres volt, mint a tüske haja, és bozontos szakála, dús bajsza. Kán közel furakodott hozzá, és megérintette a vállát. Te érted, amit mondok? A delebáti fejléje fordult, s egy mintha meglepődött volna a láttán, pedig maga sem panaszkodhatott. Napcseszette arcát, mély árkok szobdalták. Némelyik ránc volt, némelyik kard vágta seb. Veres kíváncsiság fénye villant. Ma olyaménkübe ne értenélek, dőrendt vissza, mintha valami sértést vágtak volna imént a fejéhez. Jól van, Kán Morgár elégedetten bólintott, aztán körbe kémlelt, hogy a többiek közül felfigyelte rájuk valaki. Nem tudhatta, érte valaki rajtuk kívül is, magyarul. Szükségem van megbízható emberekre, mondta a nomád, és a másik vállára tette a kezét. Ha segítesz nekem, kiszabadítalak innen. Az apró delebáti csodálkozva bámolt fel rá. Szemmel láthatóan nem tudta eldönteni, felnevessene e szavak hallatán. De aztán csak bólintott. halvány mosolyol az arcán, így szólt. Ménküve, szévesen segítek neked, testvér, de már legyek, ha ki tudsz szabadítani innen. Azt majd meglátjuk. Csak maradj mindig a közelemben. A vörös szakából hófehér fogak villantak. Azonnal múlik a küve. A nomád még mondott volna valamit, de ekkor hosszú dárdákkal oldalba döfködték őket az odalent áldogáló harjasok. Eljött az idő, fel kellett sorakozniuk. – Kezdődik amén küve, dörmögte a, a veresszakálas szakálas Dele már a testvér? Soha. Kármán nem tudott sutogni, és ezzel elérte, hogy egy darda alaposan oldalba böke. Na, most majd lesz, engedett el egy gónyos mosolyt a dele Az idegen Isten lábánál már több tucatnyi kereskedő gyűlt össze, hogy személyre verse a legpompásabb árukat. A nomád úgy látta a magasból, szinte kizárólag helyvéli kalmárok. Néhány perccel később a tömegben felbukkant egy szikra öltözékű hajós. A forró szellő, vörös és kék szalagokat lebegtetett kalpagja mögött. Nyomában egy sötét tekintető mórné harac és egy kölyök lépkedett terhelten. Kán morgáre megismerte az első tisztet. Az a férfi volt, aki lefogta a harjas korbácsot emelő kezét. A harjas korbácsot emelő kezét. – Uraim, uraim! – kiáltotta a cifra kapitány – és mosolyogva széttárta karjait. Az utolsó pillanatban értünk a hogy elhozzuk önöknek erre el remek első osztályú árut. Éljenek közelebb, drága barátaim, nyugodtan! Vegyék szemügyre pompás fickókat. Nem találják párjukat egész adriumban? Erről magam kezeskedem! A kereskedők izgatottan az idegen istenség lábújjaihoz prés előttek, hogy minél közelebbről láthassák a rabszolgákat. A nomádnak feltűnt, hogy puha, párnás jobbjukkal, mind az oldalokon csüngő pénzes zacskót szorítják. Úgy tűnt, Korelláporizban épp úgy nyizsögnek a zseptolvajok, mint a végítélet utáni világ sok-sok városában. Nézzék csak meg őket, harsogta Ogulin magát cseh kapitány. Kiváló harcosok, remek, igavonó barmak, csak nézzék meg bátran. Amíg a kalmárok lentről vizslatták őket, kán Morgára egyre csak a tömeget fürkészte. Nem tudta, hogyan fest, akit keres, korábban többféleképpen írták le neki, de abban bízott, ha megpillantja, tudni fogja, hogy ő az. A vásár megkezdődött. A rabszolgákat egyenként árverezték. Ogulin magát se ékes szavakkal ecsetelte tulajdonságaikat, Miközben a dárdás hajrósok arra kényszerítették a foglyokat, hogy forogjanak körbe a népes nézőközönség előtt. Pán Margare egyre türelmetlenebbül tekintgetett szét. Egyáltalán nem volt így ére az ilyesfajta bánásmód. De tudta, el kell viselnie minden megaláztatást, ha tartani akarja magát az eredeti terhez. Kivirt már ennél többet is. Először a kvarineróli halászok, a velencés foglyok és a kalózok keltek el. Egy arany 3-4 dinárió ér, bár az izmosabbjai nagy vonakodva leszurkoltak egy aranyat és fél ezüstöt is. A kapitán egyáltalán nem tűnt elégedettnek. meg. Kétségbe esetten pislogott a háta mögé, a mogorván áldogáló Sattamoréra. De az első tisztarca egyetlen rándulás sem árulkodott arról, hogy érdekelni a soványan csordogáló bevétel. Az errobolt frizei testőrökért és a csónakosokért pedig már ennyit sem voltak hajlandóak fizetni az összes sereglet kalmáról. Mintha összebeszéltek volna, alig mutattak némi érdeklődést. Egy aranynál és két dénáriónál nem akarodzott többet kínálni. Néhány késóvát tekintet azonban elárulta, hogy a pénzüket inkább a sor végére hagyott portékára tartogatják. Ekkorra alig nyolcan maradtak az istenség lábfején. Két fekete gadjabul, egy Ruát haradzsali, egy különös tekintetű vad, harcos, egy tagba skepetariari, egy félszemű vlach, Na meg, a veres szakálas Belebáti és Kahn Nem nem szükségeltetett különösebb szakértelem ahhoz, hogy bárki megállapítsa. Mindannyian kiváló erőben vannak. Ogulin Magacce kapitány egy kis szünetet tartott. Utána nézett, hogyan fognak a rabszolgadők. Sem kis megelégedéssel vette tudomásul, hogy mindet megvették már ágyasnak vagy szolgálónak. Ekkorra valóságos Tömeg tolongott az acél láb körül. A Corella políciak izgatottan találgatták, mennyi el az utolsó foglyok. Néhány újabb figura is felbukkant a tömegben. Közülük egy különös csupjás alak keltette a legnagyobb feltűnést. Szürke, testen összehúzott csuhát viselt. Nyíl egyenesen az idegen istenség gigászi lába felé tartott, ügyet sem vetve az előtte szétnyíló forgatagra. Az emberek babonás rémülettel bámultak utána. Egy hór pap. Egy hór pap! Ugulim magad se kapitány, maga is elképedte, amikor látta, hogy az ismeretlen kerül minden felesleges mozdulatot, odalép az első sorhoz, és csukjája árnyékából szemügyre veszi a rabszolgákat. Bármennyire sokan tülekedtek is a közelben, mellette kisebb tér keletkezett aki csak tudott hol húzódott fúzódott tőle, mintha leprát vagy más halálos ragályt terjesztene. A hirtelen beállt csembe Szattamor türelmetlenül oldalba bökte kapitányát, aki észbe kapott és fennhangon kihirdette a következő tételt. Egy nagyszerű delebáti harcos, hat emberemmel végzett, miközben elfogtuk Fumban, ahová a bagadai szultán elől menekült. A rettenetes híre elkísérte egész adrionig. Az ára három aral. A kalmárok gúnyosan felmarajlottak, néhányan látványosan hátat fordítottak a lábnak. Némelyik arcán ideges vigyor bujkált, mint a tréfa volna már az is, hogy itt állnak és esületlenségeket hallgatják. Különös feszültség vibrált a levegőben. Valakit még vártak, valakit. Ekkor hátulról, felhő kíséretében egy robogó harci kocsi bukkant elő, villogó acélküllé megcsillant a gigászi isten orszáját, círógató napfény. Nem is egy kocsi az, hanem három. Élen egy fekete, hatalmas testű párducok vontatta Ténuszi quadriga. Borítása, sötét, ébenfa, rácsozata is korlátja a ragyogó arany. A tömeg rémülten rebbent szét az útjából, ha nem tennék, kíméletlenül letiporna az mindenkit, aki csak a lába elé kerül. Amikor a harci kocsik begördültek az istenség lábához, a fekete fenevadok ruganyosan megtorpantak. Egy különös alak szorítja a lónagyságú pártucok szíjait. Egyetlen rántás és a csillogó, fekete sörényes szörnyetegek engedelmes macskaként kushattak a porba, csak fejüket kapkodva fenekednek a puhány testű illatos, víztől bűzlő kereskedőkre. Kánmorgára egy lépést előre lépne, csak hogy jobban lássa az eloszló porfelhőn át az érkezőket, de egy hosszú láncsa meggondolásra készteti. Nem vagy, nyugtatta magát. Amit látni akar, látja így is, visszataszító férfi akáltak a vadriga bakján, alacsony zsömög, tekintete alattomosan siklik végig a tömegen. Testét fekete Pikely páncél borítja, mögötte vérvörös köpenyt cibál a szél, homlokán ezüst diadén, a nomád az arcát fürkészi. Ő volna, valóban ő. A nagy úr hegektől torkáló Püffett arcán gúnyos vigyorül. Agy széttekint híveint. Névleg még nem ő, Korella Poliszura, de tudja mindenki jól, a közelgő frigy majd azzá teszi. Mondtam kedvesem, hogy nem neked való helyez. ez. Flagórián krocs, karasz, keskenőt emel fehére púderezett arcához, és finomkodva megtörli gyöngyöző homlokát. Kedvesem. Az óriás párdusok vontattak vadriga mögött, két kisebb kocsi érkezik. Egyiken egy sápat, törékeny szépség markolja az aranyozott rácsot. A tömegben izgatott moraj fut végig. Korellapolis népe hetek óta nem láthatta Cellini Dózse lányát. Egyesek nem általották azt hogy a karaz megelégelte Frigyük örökös halogatását, és elraboltatta a princeszát, hogy Sziget királysága legmélyebb kazabatáiba húzoltassa. A városnépe minden további nélkül hitelt adott a szóbeszédnek. Egyre növekvő hatalma, soha nem tapasztalt, idegen eredetű gazdagsága meggondolatlan lépésekre késztethette a karaszt. Kifelethetné, milyen gyanús körülmények között veszett nyoma annak idején a partvidék uralkodójának, a jó emlékű belgor hercegnek. S ha a elveszíti a fejét, a Corella políciák csak reménykedhetnek abban, hogy inkább a szirene princesszát raboltatja el, mintsem, hogy a visszautasítás okozta szégyen, és bosszúvágy még vakmerőbb lépésekre késztesse. Például arra, hogy démoni szövetségeseit segítségül hívva a földig lerombolja a kikötővárost. Megtehette volna... Fumtól délre nem akadt teremtett lélek, aki kétségbe vonta volna a sziget király hatalmát, még ha annak forrását illetően meg is oszlottak a vélemények. Az utóbb kelt balioslatú szóbeszédnek azonban egy csapásra megszűnik az alapja most, hogy szilenne princesszát mindenki láthatta az érkező harci kocsik egyikén. Igaz, arca a szokottnál is sápadtabb szomorúbb volt, s tekintetében nem égett ez a szeretetteli tűz, amit olyan jól ismert Corrella palisz népe, de legalább épp volt és egészséges. Ahogy az ömök púderezett arcú karaz a kocsi mellé lépett, és zsebkendős kezét felnyújtotta a hercegnőnek, Szirene rá se pillantva csak ennyit mondott. Nem nekem való hely, futó pillantást vetett a tömegre, és a mindannyiuk fölé magasodó fém isterre. Én inkább azt mondanám, nem neked való hely, Licső karáz. Egészen jól megvoltunk, nélküled is. Gyocs arcán sötét felhő suhant Egy pillanatig szemmel láthatóan nem tudta, mit tegyen. Ahhoz túlságosan sokan voltak körülöttük, hogy szerinti büntetésben részesítse választottját. Ezért megelégedett azzal, hogy kínos mosolyt varázsolt arcára, s megragadta a hercegnő apró törékeny kezét. Ó, oh, micsoda temperamentum! Hátrafordult a harmadik kocsiról lekászállódó testőreihez, akik egyetértően bólogattak. De éppen ez az, amiért imádom őt. Odafönn a nomád felmordult. Szeretni? Ki meg szentségteleníteni ezt a szót? Néhányan a irányába kapták fejüket. Élükön a princeszát vezető karasz. Á! A sziget király elégedetten csettintett, ahogy végig pillantott az istenség lábainál sorakozó izmos harcosokon. – Micsoda vadállatok, kedvesen, nézd csak! Szirenne princesza dühösen elfordította fejét, s bár azt nem akadályozhatta meg, hogy a karasz tovább vonszolja az acél felé, vonakodásával mindenki számára egyértelművé tette, hogy mi is történt az utóbbi napokban közöttük. A kalmárok közül néhányan szánakozó pillantásokat küldtek felé, de amint a is sokat sejtetően felemelték bárgyaikat, ők is lesütették szemüket. A partvidék ura suttogta oda fenn az istenség lábán a vereszakáló delebáté. A naptól rák pirosra égetett arca, ha lehet még tovább vörösödött a dűtő. Hán morgára elégedetten bólintott. Az ilyen jelentéktelennek tűnő gesztusokat érdemes elraktározni későbbre. Szóval ő az. És a jegyese, a jobb sorsa érdemes Szirene princesza. Kánmorgára csak most vette szemügyre igazán a lányt. Vékony halovány arc, melankólikus tekintet, telt ajkak, és isteni alak. A fehér Sajem Kangion szinte semmit nem rejtett el a mohó férfi tekintetek elől. A nomád elismerően bólogatott. Nem kedvelte az eféle vékony asszony népet, de el kellett ismernie szélenne valóban igéző teremtés. Olyasfajta, aki rabulejtheti még egy ilyen számkivetett nomád szívét is. Jó lesz vigyázni? Micsoda pompás vadállat! A szobor nagy láb ujjánál álló páncélos férfi most már kizáról a kámorgárét bávolta. Éppen ilyenre erre volna szükségem? Hája sarcán a hegek, mintha megmocszanak volna. A nomád megesküdött volna, hogy a fehér púderrétek alatt apró állatkák csusszantak a pikkelyes bőrön. Nagyura, elégedett lesz vele? hajolt földig mellette Ogulin se kapitány, ügyesen manőverezve, nehogy a karasz testőre jelzedorják. A legjobb fogásunk az egész úton. A legjobb fogásunk. Krocs kivillantotta a sárga fogait, ahogy a kapitányra vicsorgott. – Mennyit kész érte, fickó? – Ogulin magát se a száját. Egy pillanatra mozdulatlannál merevedett, miközben agya lázasan dolgozott. – Mennyit is? – a az egyre türelmetlenebbül állt mellette. – Ritka példáj elismered, de figyelmeztetlek, ne kérd túl sokat. – Túl sokat, nagyura. Lehet túl sokat kérni ezért a gyilkosért. Tudnod kell, hogy hat hajósomat ölte meg, amikor fogsárba ejtettük. Hatot, köztük a kormányosomat. Az féreg? Dörrent a magasborkán morgára hangja. Ó, oh. a sziget király képén meglepett, masolj suhantál. Hát érted a nyelvünket? Annál jobb. Bizonyára azért tiltakozol, mert kevesled a lekaszabolt hajósok számát. Szórakozottan a princesz szára pillantott. Micsoda fennhéjázás! De halljuk, mennyit küldtél magad elé a túlvilágra, novád? a vicsorogva rángatta a láncot. Ha tudni akarod, egyet se. Egyet se. A sziget király hátrafordult emberei felé, mintha valami pompás tréfát hallott volna. Azt akarod mondani, hagytad magad elfogni, anélkül, hogy bárkit megöltél volna? A részegen feküdtem egy horni kocsma előtt. Mondta, most alig hallható a nomád, és először, mióta kiterelték a tr a gyomrából, lesütötte szemét. Nem kell nagy bátorság rabszolgáláncra fűzni egy magatehetetlen férfit. Kriocs karasz csalódottan bámult rá, aztán tekintetében alattom a szikravillant. Bőrén gyorsan, orrév csusszantak a hegep. De most már egészen jó színben vagy, helyes? Szükségem a rabszolgáltra egy nagy ceremóniához. Megédesen a princesszára pillantott. A nagy ceremóniához. Gladiátor vi a dolog? kérdezte hizelkedve Ogulin magacse, tollas szallagos kalapját lengetve jobbjában. Ezek a harcosok kiválóan küzdenek, majd az arénádban, nagy uram. Efelől biztosíthatlak. Az áruk. Az áruk tíz arany nagy uram mint a villám egy fekete kéz nyúlt, a páncélt takaró vörösköpeny alól, storkor ragadta a szelce kapitányát. Hát a mögött Szattamóra a kardjához kapott, de a sziget király testőreinek pillantása szemvillantás alatt meggyőzte arról, hogy hiába való volna minden ellenállás. A Morné harac sötét pillantást vetett rájuk, aztán ismét összefonta a karját melkasán. – Te nyomarult, sziszegte Kriocs, Miközben újai összeszorították a tr urádak torkát. Tíz arany! Tudod, hogy minden mindenedet, a hajódat, a rakományodat, az embereidet? Miért bosszantasz feleslegesen? Tisztességes üzletet akarsz? Mondj, tisztességes árat, még meg nem unom ezt az ostoba színe Nagy uram, hörögte ogulé magát se kapitánya, puhájnak tetsző, mégis acélos kész szorításában. Nagy uram, egy kicsit talán valóban eltuloztam az árad, hat, négy arany. Az alattomos szikra gyilkos lángról lobbant, a hajas arcon fekete árnyék sohantált. Két, két arany, elnyerte el a kapitány. A sziket király udorodva hajította félre a kereskedő lábához. Nem vette észre, hogy szirena kiszabadította magát baljából, s óvatosan arrébb húzódik. Péter, arany, mindet megveszem, bökött a karaz az istenség lábán álló férfiak felé. A ceremónia sok-sok vét kíván, nem akarom, hogy az én kedvesem szegényesnek találja a látványosságot. A kapitány eszelősen bólogatott, s intett Szattamorénak, hogy hozassa le a magasból a foglyokat. Ebben a pillanatban azonban éles, tiszta hang harsant a közelből. Öt arany. Minden tekintet a szürke horpap felé fordult. Az idegen eddig szótlanul figyelt. Öt arany. Ogolén magács -e tanástalanul pillantott a sziget királyra, rémült tekintete mindent elárult. Hogyan? Azt mondtam, öt arany, válaszolta türelmesen a horpap, kitönőz szláv kiejtéssel. Öt aranyat adok ezért a nomádért. Odafönn Kármorgár értetlenül pislogott a csuhásra. Egy horpap rühelt a horpapokat. Gadúr átkozott szolgái, akik messze éjszakon katedrálisaik falai között uralták pandónia királyságait és fejedelemségeit, ahogy Nomádiát is. Sajnálom, tárta szét a karját a kapitány. A vásár befejeződött. Minden rabszolga Lagúrián, krocs, Karaz, Nagyúré. De én többet kínálok, magaskodott az idegent. Hangjában nyomosan volt türelmetlenségnek vagy fenyegetésnek, ám ahogy ott állt a gigászi lábójak előtt, távol a többértől, mintha valami felizzott volna a csukja sötét árnyékába. Egyetlen pillanat volt az egész, holmi vörös szikra. A szelmec kapitányának figyelmét sem került el az az apróság. Önkéntelenül is hátrált egy lépést, ahol azonban beleütközött a Sziget király zöbök testébe. Mint már mondtam, aki többet kínál, az a rabszolga, folytatta a hórba. Ez a szabály, vagy tévednék? Akkor a nomád az enyém öt aranyért, ha csak ez az ember bökött a karaszra, többet nem kínál lérte. Ez az ember morogta orra alatt a kriocs, s intett testőreinek. Tudod, kivel beszélsz csuhás? Tudom, a horpap a rabszolgák felé fordult. Akkor tehát? Ebben a pillanatban hűvös légfogallat söpört végig a part mentén. A gigász istenség árnyékánál is sötétebb árnyék siklot fölöttük a levekőben. A kikötő mázas cselepű ház fölött egy vörös vitorlás gája bukkant elő, s közeledett feléjük sevesen. A nagykepala csúcsain túlról érkezhetett, a vitorla vásznán a vérszemű csillag vöröslött. Éjfekete testéből hosszú, bizarr evezők nyúltak ki, s a hajó körül a forróságtól vibráló levegőt. A kereskedőknek több sem kellett. Rénülten menekültek a rabszolgapiacról, egymást tiporva igyekeztek a Palazzo Mennica felé ahol a hófehérre meszelt házak sikátoraiban elillanhattak a környékről. A téren csak néhányan maradtak. Középen a tényszi guadriga elé fogott óriás párluszok szaggatták láncaikat ilyettükben. A nomád tekintete a delebátira villant, de azt továbbra is nyugodtan álltott, mintha egy csöppet sem érdekelni, hogy a vörös hogyan ereszkedik le a septiben kiűrült tér közepén, szemben az istenség lábával. Na, igen. Cam Margare oldalra fordította tekintetét, mert szemes harkával észrevette az őrök között villámgyorsan suhanó árnyalakot. Ügyes. A hórpap úgy illant el a tömegben, mint hol sem lett volna soha. Ügyes. Úgy látszik, oka van rá, hogy kerülje a találkozást társaival, gondolta a nomád. Elraktározta agyában az információt, és veszültem figyelt tovább. Kriocs annál dőrtebbnek tűnt. Intett őreinek, hogy vigyázzanak az oldalra araszoló szóló aztán hajlongva megindult a holgája felé. A rabszolgák odafenn az acélsorú pántjain figyelemreméltó átváltozásnak lettek szemtanúi. A szigetek ura néhány pillanat alatt gőgös karaszból alantas szolgává változott. A horgája néhány ölel a tér terakott alapjai lapjai fölött lebegett. Palánke fekete inda kötelek hullottak alá, hogy aztán a felszínen kígyóként tekeregve kutassanak maguknak valamit, amire rákcsavarodva rögzíthetik a hajótestet. – Térre! – kiáltotta egy lándzsás a szolgáknak. s a nyomaték kedvéért néhány döféssel kényszerítette hozzá közelembes a parancs teljesítésére. A szolgák morgolódva engedelmeskedtek, még Kán morgára is, aki zavartan figyelte, mi történik. A hor papok váratlan felbukkanása sehogyan sem illett a képbe. A nomád kémek jelentése szerint funktól dére egyedül a portórai ronkastélyban tanyáznak hor ügynökei. De arra külön felhívták a figyelmét, hogy dére nem szívesen tesznek utakat. Titkos szövetségesük a sziget királyjal bizonyára tartalmazott egy elre vonatkozó záradékot. Ebben az esetben viszont, gondolta Kán Morgára, teljesen érthető a karáz düh. Nagy uram! A sziket király szuszogva térdeborult, amikor a fekete palánk mögött felbukkant egy hatalmas teremtmény. Nem hór szürke csuháját is élte, és nem is volt az ember népgyermeke. Koponyáját szakrális maszk takarta. Anomád úgy sejtette talán azért is, hogy a látta ne dermessze halára a korellapolíciakat. Nagy Lagórián Krócs megérintette izzadó humlokával a térpövét. Tisztelet, ami megillette a horküldötteit. Az idegen teremtmény mögött egy emberszerű csuhás alak tűnt fel. Csukjája árnyékából dühös szitok áradat zúdult a sziget királyra. Átkozott nyomorult! engetett, hogy ismét eltűnjön? Esze ment Féreg! Hát nem vetted észre, hogy ő az? Kriocs felkapta fejét, és rémülten pillantott vissza az istenség lábához. Láncsás őrei önkéntelenül is hátráltak egy lépést, amikor meglátták tekintetét. Mire vársz, balgal élek. A gocsomul az ég felé emelte kezét. Még nem járhat messze, itt kell lennie a közelben. A karasz intett embereinek Mire azok rohanni kezdtek a palazzó mennyítse felé, amelyre a tömeg java része kereket oldott az imént. Arra is, a nagyúr vörös fejjel mutogatott a Mólóktól délre vezető keskeny kis utca irányába, a rendszerint a hajókat megbámuló alvárosi csőcselék koldult az éppen kikötő gallionok kalamáriaitól. És arra is. Néhány pillanat múlva a piacon. Csak a karáz és szűk kísérete maradt. Az istenség lábán szorongó rabszolgák mocorogni kezdtek. Kán morgáre sokat mondó pillantást váltott a delebátival, de az alig észrevehetően nem eténtett. Nem, most még nem, ezt mondta ez a tekintet. Én nem sejthettem, hogy ő, ő, ő az. Adarem kétségbe esetten tárta szét karjait a sziget király. Úgy tűnt, fuldoklik a dűtölés a félelemtől. Arca már egészen vörös volt, szemei kénysárgán parázslottak. A hegek összehúzottak, bele tapadtak bőrébe, s mintha még a púder fehérségét is igyekeztek volna magukra ölteni. Valóban félt. E pillanatban a halál szélén táncold. Alcstoba a gocsomul hirtelen megremegett, mert a mellette álló maszkos teremtmény megragadta a karját halk moraj, vagy csuttogás. Ott. A papa közeli mutatott, ahová Szelce hajósai a zsákmányolt, holmit hányták. Ott. Kriocs értetlenül nézett abba az irányba, de csak az egymásra vetett fegyvereket, korsókat, kupákat és ékszereket látta, a többi teljesen haszontalannak tűnő holmi tengerében. Ott. – Hát ennyire ostoba lennél, hogy észre se vetted? A gocsomul a következő pillanatban ruganyosan a terakotta kövekre huppant, s nyíl egyenesen átvágva a téren a kupac felé halzott Ogulim magát se, kapitán, az eddigieknél is jobban elsápadt. A horpap nyilvánvalóan szemet vetett a zsákmány egy részére. – Kétségbeesetten intett szatta Morénak, hogy csináljon már valamit. De a Morné harcos csak vállat volt. ha a csuhás megkívánt magának ezt-azt a kupacból valamit, akkor nincs Isten, ami megakadályozná, hogy el is vegye. Amikor odaért, a gocsamúl gondosan tanulmányozni kezdte az összehányt kincshalmot. Aztán gyorsan oda nyúlt, félre néhány díszes szabját, serleget, és megragadott valamit, aminek éppen csak a sarka látszott a csillogó-villogó ékkövek és fegyverek tömkelekéből. A maszkos teremtmény felhördült a gályán, amikor a gocsomul a magasba emelte a zsákmányt. Egy egyszerű, fekete könyv volt. – Azt mondtad, nem tudtál róla, hogy itt van? – A gocsomul fenyegetően elindult kriacs felé. A testvérők öszenesen elhátáltak az ütjából, és még a négy óriás pádac is szűkölve tolatott a harci kocsinak. Odafunk, kahn értetlenül figyelte a fejleményeket. Egy könyv, egy fekete kódex. Hihetetlennek tűnt, hogy ekkora jelentőséget tulajdonítanak neki hord papjai. Nem tudtam, nem tudtam, nagy uram. Krocs, karáz esdekelve omlott térdel gocsamul előtt, Kezét összefontta, mintha csak egy megelevenedett istenséghez imádkozni. Aztán hirtelen felpattant, megragadta oguli makacsa csipkésballériát, és engesztelhetetlen dűvel ráncigálni kezdte. Honnan szereztétek ezt? Megparancsoltam neked, hogy értesíts, ha valami rendkívüli zsákmányra bukkantok. A szelce kapitánya csak tátogott. Nem csak azért, mert nem kapott ilyen utasítást a sziget királytól, de azért is, mert ha kapott volna, akkor sem tartja jelent kivirizsákmájnak a kódexet. Honnan van ez? kérdezte megnyugodva a kocsamol. Egy sziget mellett hajóztunk el, vetette oda Mogorván Szattamóre, aki mindeddig némán figyelte a jelenetet. A környékbeliek úgy tudták, valami számüzet húzta meg magát egy konyhóban. Lehorgonyoztunk, és én átevesztem néhány emberemmel. És a horkap izgatotta, a hajolt közelebb a mornéharackhoz. Nem érezte szagát és ennek most kimondottan örült. A félelem csak megbékőzta volna a haramia nyelvét. Márpedig pontos információkra volt szükségük arra vonatkozóan, hogyan kaparintották meg azt a kincset, amit Gadúr hosszú évtizedek óta hiába igyekeztek fellelni, szerte Kárpátiában, Adrionban és a végítélet többi tartományában. A szigeten nem találtunk senkit, de a számüzöt nyomai világosan mutatták, hogy csak néhány napra hagyhatta el otthonát. A kunyhó mögött egy templom romjai álltak. Átkutattuk azt is, de a könyvön kívül egyedet nem találtunk. Ezt is csak nem tűzre vetettük dühnben, mert három óránkat elrabolta a hiába való keresés. Megértheti nagy uram, hajolt meg a gocsamol felé, csalódottak voltunk. Aztán mégis magunkkal hoztuk. szóva szólva a ragozai metropolitának szántuk, aki talán ki tudja silabizálni. Magunk egy árvaszult sem értettünk belőle, nagy uram. A gocsa elégedetten bólogatott, aztán a mornéharac vállára tette a kezét. Helyesen cselekedtetek. És korcs isteneitek veletek voltak, mert tudd meg, ha elpusztítod ezt a könyvet, én elpusztítottam volna ezt a partvidéket. Így azonban... Lassan elindult a lebegő vörös gája felé, így azonban fontos szolgálatot tettél rendőnknek, jutalmad nem marad el. Szattamóra mélyen meghajolt a horpap előtt, szája szegletében azonban halván gúnyos mosolybúrkált. Ám, a sors útjai valóban kifürkészhetetlenek. Talius ma megsegítette, de ki tudja, holnap is mellé áll-e. A gocsa felkapaszkodott a gályára, és átnyújtotta a könyvet a szakrális maszkot viselő terentménynek. Mindketten felsóhajtottak. Most már jöhet gatúr küldönce, a megtarló, a gyűlölt. Visszaszerezték a könyvet. Talán megkímélik életüket. Talán. Amikor a vérszemű csillag jelét viselő hajó a magasba emelkedett, Vlagórián Krocs, csak ennyit vetett oda neki. Sokat köszönetek neked, fickó! Szükségem van ilyen emberekre! Mától a szolgálatomba az! De uram! Ogul le magát csak a kapitányt, mielőtt volna, egyetlen taszítással a félre eddig első tisztje. Szattamóra felröhögött, és élvezettel hajtotta a szelce ura felé a sovalunk a zacskót, amit új ura csúsztatott a markába, arab szolgálkáraként. Itt vannak az aranyait, mondta. Ogulin magát se kapitány, mormogott valamit az orra alatt, s bár megesküdött volna rá, hogy a zacskóban fele annyi arany sem csörög, mint amelyében megegyeztek, úgy döntött, nem teszi szóvá a hiányt. Túlszokat veszített néhány óra leforgása alatt.